Мені чогось більш доцільним, здається, з цього положення вдарити куди-небудь. Ну, диви на неї, вдарити. Сергій віддав їй свою руку, полегшуючи завдання. Але ти вперта. Ну, бий, давай, я навіть не захищатимуся. Бий, і що ти мені зробиш? Зрозумій, людині твої статури. Важко завдати сильного і точного удару такому, припустимо, як я, або ще здоровшому. Ну, заболить мені і на тому кінець. А от уяви собі, що ти грамотно виконала підсічку, і здоровий мужик, втративши рівновагу, падає на спину, що їм, можливо, потилицею об землю. То для чого ж його бити? Він і сам удариться. І, зауваж, не обкилим навіть. Ну, що, де вийде більший ефект? Ось він упав. І потилицею та спиною об асфальт. А це, в першу мить, просто шок. Як той дебіл біля магазину. Згадала? Далі бий, куди душа забажає, Якщо вже тобі так хочеться, або втікай. Я ж тобі вже пояснював. Добре, переконав, сказала Юлія. Поїхали. Кілька невдалих захватів і млявих підсічок. Сергій не форсував подій. Нарешті вона, здавалося, вловила ритм тренування. Вправи пішли динамічніше, і ближче до реального бою. Вона виконувала прийом ще кілька разів, і раптом Сергій відчув, як його кулак практично без перешкод ковзнув по її ребрах, але всієї його реакції уже б не вистачило, щоб зупинити удар. Вона тільки хапнула ротом повітря, і осіла на килим. Спершу мить він розгубився, А потім, обхопивши її ззаду, Підняв і примусив присідати. Нарешті Юлія віддихалася І, відійшовши, присіла під стіною. Сергій розумів, що не винен, Але почувався дуже незручно. «Вибач», – тільки сказав він. «Нічого». Вона махнула рукою. «Я сама винна, проспала, так мені й треба». В її очах стояли сльози. Як на гріх, удар виявився доволі сильним і прийшовся якраз у соняшне сплетіння. Та із нею ніколи раніше такого не траплялося. Юлія була завжди зібраною та уважною. «Знаєш, Розпачливо сказала вона. «Напевно, на сьогодні нам варто закінчити». Мені не треба було лягати спати перед тренуванням. Я досі не в формі. Вона розклеїлася. Сергій бачив це. Можна було, звичайно, на цьому і завершити тренування. Але він розсудив інакше, вважаючи, що... Неможливо перемагати у двобої, не вміючи перемагати себе. Він думав, що знає, як допомогти зараз Юлії взяти гору над собою. Він присів перед нею і просто запитав. Слухай, це, звичайно, не моє діло, але на біси оце все тобі здалося, га? Піди собі в басейн, на корт, Займися аеробікою, є ж, урешті-решт, захоплення більш гідні жінок, га? Говорячи це, він майже відчував у собі якийсь педагогічний талант, уявляючи, як зараз в її очах спалахне злоба, презирство, все що завгодно, і вона кине щось на кшталт, тобі платять за тренування а не за дурні поради, а далі підведеться. Але Юлія не підвелася і не сказала нічого такого. Вона зустрілася з ним поглядом, наче не зрозумівши відразу, про що він говорить, а потім опустила голову на коліна і закрила руками. Плечі її час від часу здригалися. Сергій зовсім розгубився. Незграбно розвівши руками, він пройшовся по залу і зупинився біля неї. Чорт, забирай цих жінок. Він чомусь зрозумів, що це кінець їхніх занять. Треба було покликати Гайдукевича і, пояснивши, що вона сьогодні не в формі, залишити їх обох заспокоюватися. Але, у вікно, Сергій побачив на подвір'ї лише свою машину і відчинені ворота. Розраховувати залишалося на власні сили. Він обійшов зал і зупинився біля неї. Рука сама звичним рухом потяглася до власної потилиці, а потім нерішуче до її плеча. Так нічого й не промовивши, Сергій присів навколішки поруч з нею і важко зітхнув. Так вони посиділи хвилин п'ять. Плечі Юлії поступово перестали здригатися, і вона підняла обличчя, витерши очі долонями. Погляд її висловлював розпач та втому. Пробач, сказав Сергій, і додав за дурне запитання. Нічого, відповіла Юлія, не звертай уваги. Просто жіноча історична реакція. Звичайна справа. Завтра буду в нормі, побачиш. Дякую за розуміння. Знаєш, давай на сьогодні закінчимо. Давай, погодився Сергій. І взагалі. Тобі потрібно зробити перерву хоча б зо два дні, а ще краще тиждень. Побачиш, будеш як новенька. Ми надто часто тренуємося, і ти перевтомлюєшся. Треба просто відволіктися. Домовились? Домовилися, сказала вона, посміхнувшись, Сергій жартома тицьнув її кулаком і плече. І пішов перевдягатися, нарешті вийшов у коридор. На кухні щось гуло. Зазирнувши туди, щоб попрощатися, він побачив, що Юля вже перевдягнулася, щось готує. Я роблю коктейль, сказала вона. Кілька днів тому в журналі рецепт вичитала. Сідай пригощу. Юлія коротко глянула на нього, посміхнувшись, від того, що трапилося кілька хвилин тому, майже нічого не залишилося, тільки якась тінь суму на обличчі. «Дякую», – відповів Сергій.